Валерій Шевчук, жінка в блакитному на сніговому тлі. Маленька повість. Журнал Дніпро, номери перший, другий за 1998 рік. Читає Галина Шумська. Цілу ніч падав сніг. Я це не так бачив, як відчував. Зрештою, Сни мені привиджувалися пов'язані із снігопадами. Ніби опинився сам у горах і бобрався у снігових заметах, маючи за мету дістатися до самотньої хати, де мене начебто чекала жінка. Чи коханка, чи просто знайома. Власне, весь час бачив перед собою її обличчя. Було воно і чуже, і знайоме водночас. Тобто, Цією жінкою колись зустрічався, добре її знав, але ми розійшлися, і тепер у вісні даремно насилкувався згадати, коли її знав і наскільки близько. Оскільки ж пам'ять щодо неї аж настільки ослабла, що не міг того пригадати, резонно визначив, і у вісні часом уміємо логічно міркувати – Хоч загалом то площина абсурдна, а відтак алогічна, що зустріч наша була короткотривала і швидкоплинна, причому нічогісінько не значила для мене адже людина, чоловік чи жінка власні романтичні пригоди чудові до кінця своїх днів, пам'ятає отже тут було щось інше. Враження, котре мало продовження в часі, але яке глибоко загніздилось у нетрях підсвідомого. Обличчя те мене й досі хвилювало. Оце до володарки його й пробивався крізь сніги, несучи за плечима повного наплечника із харчами, бо нібито мав намір зачинитися із тією жінкою від світу і провести з нею гарячий і щасливий тиждень-два. При цьому моя законна жінка, з якою живу вже двадцять два роки, дуже турботливо накладала бляшанками і склянками того наплечника. Наказала змінити білизну, бо що про неї подумає коханка, коли з'явлюся у несвіжій. Дала запас шкарпеток, дві сорочки. Ще й уклала мої капці, аби мав усе необхідне під рукою. В цьому вже й був абсурд. Тобто кричуща нелогічність, яка властива сна. Я рушив, утяжений тим добром, у світ білих вихорів. А дружина стояла на балконі і прощально помахувала рукою. Очевидячки, вельми про мене турбуючись, аби не заблукав у вихолі, а дістався такі мети. Хоча мета була, Інша жінка. Ось у який спосіб, скажімо, досить дурний, я відчував, що на дворі йшов сніг. І той сніг справді йшов. Лопатий, спокійний. Уперше цієї осені, покриваючи землю і опале, ще не з'їджене негодою, листя. Частина жовтяків залишилася на деревах. Отже, ставав на грані між осінню та зимою. І саме тією гранню й стала стежка, якою я простував у своєму сні-мандрівці, важко спираючись на сукувату палицю і намагаючись якось ту стежку не так угадати, як не згубити. Інколи мені здавалося, що ці мої уявлення зовсім не сон, а своєрідна система відчувань, покладених на абсурдній, але, певним чином, зв'язаній із реальним основі. Тобто це був ніби марвний транс. Отак я наближався до хати в горах і до жінки, обличчя якої плавало перед очима, ніби одірване від тіла, а перед цим було намальоване на плащаниці, але сковзнуло із тієї плащаниці. Плащаницею і стали оці білі порожні простори.